rugăciune pentru taina șarpelui de Aram. Aleluia, slavă Domnul Isus Doamne, Iisus Iisus, Învățătorul cel unic și dumnezeiesc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne credința cea adevărată în tine, ca să dobândim viața cea veșnică, ascunsă în taina șarpelui de aramă. De aceea nu o ne-ai zis, precum Moise a înălăsat șarpele în pustie. așa se cu bine, să se înalțe fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Adică să avem toiagul care s-a prefăcut în șarpe și pe care Moise, lundul de coadă, s-a prefăcut în toiag al puterii tale. De aceea Moise cu el a despărțit Marea Roșie, a scos apă din stâncă, a prefăcut apele în sânge. Acesta este darul pe care îl dobândim când pe urmele tale, furtându ne crucea neamului pășin. Aceasta este puterea ta în noi, prin care pe toți vrăjmașii văzuți sau nevăzuți îi vinim. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisus de totul Cel Unic și Dumnezeu, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne taina ce ascunsă în șarpele de aramă. În lui Moise, în Sfânt Cucie, în Cuvântul tău, precum Moise a anunțat șarpele în pustie, o așa se cuvine să se înalțe cu omul, ca tot cel ce crede în el să nu pială și să aibă aflădășitul, care este toiagul puterii, este credința care mută muntele neamului nostru la tine, nu șartele de aramă îi vindecă pe cei mușcați de șarpe, ci credința cea adevărată, așa cum Tu, Doamne, îi întrebai pe cei ce te rugau să-i vindeși de orbire de trupului și Sufletului. Învață-ne să nu te întrebăm ca fariseii care sunt porunciile tale și să nu le facem ca să ne dublăm o și să trăim prin darul tău toate cuvintele și poruncile tale din Sfânta Evanghelie, fiindcă aceasta este întrebarea sau semnul Tainele cele ascunse pe care le-ai dat și în viața aceea veșnică pentru time am încă. Aleluia Slavă ție, Doamne! Iisuse Hristoase, Învățătorul cel și nu te iubim și te rugăm, de ne taina șartălui de-a de aramă. de celărău să ne despartă adică taina pe Aceasta este darul tău cel care, ca o cheie a tale, este dat în unul prin Sfinții tăi, apostoli. Păi ca toiagul puterii tale să ne schimbe prin păcăința cea adevărată care este taina păcăinței. Să ne unim cu tine prin taina Sfinții Ioharistii. Să devenim medulare în trupul tău cel sfânt care este biserica ta cea Ea, ca o maică prea iubitoare, ne cu laptele sfinților taine să creștem, să devenim din prunci cuptători încercați și iscusiți, ca să moștenim pământul cel sfânt al împărăției cerului, să-i vin smerenia făcând coruncile tale, să nu poftim nimic din celelalte lumii pierzaniei, să alungăm locului apunte cu noi, să ne ferim de toată nivelitatea, în viața aceasta fără de păcat să ne păzim noi și ca toți cei ce cred în tine să nu pierim, și viața doșnică s-a Această taină se a ta, de a în Dumnezeu.